Eta mantxe jarraitzen dugu. Saioan, berri on esaioan, berrio zari irratian zuten ari zarete FM-ko 100.8an edo interneten eguzkiplaza.neten eta gurekin daukagoia da gure urrengo gonbidatua, e, egoitz garro, e, Euskal Eskola makrobiotikokoko kidea, kaixo egoitz egunon. on. kaixo egun on. E, bueno, gaurko gaia gure burua zaintzen e, ikasteko ikastaroiek dira, eh ba, naturaren gelan egin jendirenak datoz den e, asteetan, urtarrilaren hogeita iru honetan hasita ez dala. Aha, aha, bai. bai, eta lenbizikoa, mm, elikadura eta osasuna familia osoaren tzat, baina, bueno, badira askoz gehiago, baina lenbizikoa hau urtarrilaren hogeita iru honetan hasiko dena. Konteguzu pixka batean ba, zertan, zertan datzan e, ikastaro hau, eta, bueno, guazen banan-banan ikusten e, zertaz arituko zareten datoz den asteoietan bai, bueno, bat, programatua dago eh, jendeari bere burua zaintzen irakasteko pizkatzen nolako gauzak egin eh? Beti ere likadura oinarri izan da. Eh? Eta lehenengo hau izango da sarreratxo bat bezala, eh, irakasteko jendeari eh, oso ira, orokorra izango da noski, baina ze aldaketak egin ditzasketen, eh, da bere mere bizitza ta berosasuna hobetzeko eta bere elikadurare eh, nokiki hobetzeko horta dela dago bideratuta ta ero Pues aurrera go, eman godida ja pixkat ikastarago espezifikoagoak e, golputza mm -hmm. bai garbitzeko horreka emozionalan antzeko, mm -hmm. eta erremedioren nola prestatu ba, kondizio edo alazos berrinetarako mm -hmm. Lehenbiziko ikastaro honetan, gaztelania zemanen zuen e, ikastaro honetan, ikusten ari hemen zemen e, bueno, programa begiratuta, e, familia osoarentzat bai. zuzendutako zerbait dela, bai gizonezkoen helikadura, emakumeen helikaduras seme alaben likadura, badirudi, bakoitzak bere behar espezifikoak dituela, ezta? Bai, ez batek esaten duen bezala, gizaki guztia berrina bezain ez berriña gala, ezta? Uh -huh. e, bai, hori kontutan hartu behar dira, eh? E, bai energia maian eta bai nutriente dolikarri maian ere alde ez berriña nago. E, bai, aburtzaroan, edo gaztaroan, edo duaroan, osartzaroan ere. Uh -huh. Eta ero bakoitzaren bizi moduare ez berriña dela. Ordunguru hasmoa pizkada ere jendea ohartzea hortaz eta eh, lan handiegia egin gabea da guztintzako janari berdinare prestatuta nola gokitu porcentaiekin edo zaporekin no, bakoitza bere, mm -hmm. bere behar egokietara, eh, ez? Mm -hmm. Aintzuzen ere, e... Otsailean bigarren ikastaroa egin jenduzue, eh? Otsailearen hogeitik hogeita bira, haure gaztelaniaz, eta haintzun zen elikagai ezarituko zarete bigarren e, ikastaro horretan. Mm, gaur egun ongi jaten atlugu, zerren ikusten ari nahi ze ikastaroaren puntuetakoa da gaur egungo sukaldaritzaren arriskua. Eta, mm. bueno, agian, <laughs> ezakitke ezkatu behar atlugu. Gaur egun... Ber, jende asko aldatzen aria. Gia san, jendearen konsientzia maia eta... berburuarengan gan hartzen ariena erdura, gero zeta da. Eta, bueno, gauden egoerak ere alaskatzen dueta, eh? Mm -hmm. e, Baina konturatzen magea, gero zeta arazo gehiago daude. E, Fisikoak, emozionalak, mentalak, e, gero zeta jende gazteagoaren mm -hmm. aurrengan batez ere, eta noski, ez dugu esango dena, zen ikastatetan argi esango egu helikadura ez mm -hmm. dela dena, eh? Baina, e, bueno, badauka garrantzi puntua handi bat e, elikadurak. eta elikadurak eta horren inguruan ere sortzen den bizitza estiloa. Uh -huh. Eta saietuko gea hori dena, jendeari dirakasten, zein gaur egun, horoko pues, horrean, e, ulloan zaitezke, ia dozien eskoletarako menuat ikustera eta penagarria dira. <risa> bai kalitatez, bai nola prestatuak izan diren, penagarria dira. Mm -hmm. Eta behin baino gehiagotan, aipatu zu, e, bai bizi modua, bizi mm -hmm. e, bai fisikoa, bai mentala, guztia lotuta adlago? Lotuta go bai, gu ez gara bakarrik eh, aragia ezurrak eta, ez eta odola, ez? Mm -hmm. Ba, obera bai, gehiago makina hori mugitzen duena eta nozki izan desakegu makina honetatik eh bat edo ikute ezkero beste guztiak ere mugitzen direla. Mm -hmm. Ordua lan emozional eta mentaletik jaia oso saia da. Jendeari gehia mm, gaur egun batez ere Baina maia fizikoa zauratzen azten zarenean dituzun onurak ez dira akarri fisikoak Eta hori gero ere beste maia oie lantzeko abia puntu oso hona da. Oso hona da. Eta ero, ere gure nora baita ezateko bizitza estiloan ditugu jarrerak eta latu ezkero, jasortzen ari gera beste ingurune bat eta oso garrantzitsua da. Eta? Eh? <hum> hain zuzen ere, martxoan, martxoan hogeita, seitiko hogeita zortzira, beste ikastaro bat izanen duzue, eh? elikadura eta osasuna, hau ere gaztelaniaz, eta hemen, bueno, gaixotasunak, eh, bueno, eh, elika gaien bitartez, immunitate sistema indartzea, eta halakoak jorriatuko dituzue, ba, ezta? Horitzen, or, hori, espezifikoa guat, hor bai, itzien gode gula, nola bai, eh, osasunaz, E, Guras da beti gaitzak eta osasuna eta ez hitz itzegitea e, ardatz bezala izatea Baina hori bueno, e, ba izango da hortarako jakiteko nola burua nola gehiago zain duen eta indartsua egon mm -hmm. Zen askotan ezaten digute nena gok kampuan nen, e, dauden virusen gatik, gatik eta mira, hori da horrela Hori ez da horrela <laughs> Bateria bilusak eta dira kuadria derrak, eta normalean erasotzen diote pues, e, haulen anagoenari. Mm -hmm. Zenbeztele imaginatu familia batean, gaude goi pertsona imaginatu gela batean. Eta bate dobi gripea jota. Zeratik ez dugu gripea hartzen? Mm -hmm. eh? Bai, bai. Terrenoa landu ardelako eta ez dena indartxua goda E, gero, mm, bueno, eta pixka bat egitaraguarekin e, jarraitza aldera, e, apirilean, elikadura eta emozioak nolabait aurreko galderarekin lotura daukana, ez? Mm -hmm. e, ba, bai, jaten duguna, edaten duguna eta bueno, gure alde fisikoak e, erlazioa duela alde emozionalarekin eta hori jorretuko duzu, hau e? e, euskaraz ez anenda. Bai, bai, bai, bai. E, Emozionarekin baino gehiago, eh? Mhm. Mm Migizakia normalan lau donbos baietan e, banatzen dut, eta maia zikikoan eta espiritualen ere, esango nuke. Uh -huh. Baina jendeari arrotze egiten zaila itzauek, entzute askotan espiritual maia eta e, ipatzen desu nean errigioarekin eta alako dituzte mm -hmm. eta ez gauda doi tuta. Mm -hmm. eh? Baina bueno, saiatuko naizor araz, ikusti arazten nola nola korea gina duen maia guzti horietan, ez? Mm -hmm. Eta hori. Bon, Eta e, bueno, ikastaro hauekin amaitzeko, beste azken ikastaro batez euskaraz e, maiatzean, eh bueno, pentsa ja joan gara, maiatzetik maiatzaren 21etik 23 nola garbitu gure gorputza. Eh hau, garbitzea sari zure azadetenean barrutik garizadete, ez? Garbitu, bueno, suposatuz kanpotik ere bai, baina <laughs> Barrutik barrutik garitzen unean kanpotik ere lagundu badiogu, uh -huh. Eta sartzen dizkiguten produktua gorputza garbitzeko ez dira oso onak. Ez dira oso onak, Seba, a eta eguzu... Boa, bueno, gehi, emadituzten kimikoen gatik, uh -huh. eraitzen dituzten parafinengatik eta lakoak egiten dutena da azala lagundu barrian eta poroak irekin barrian itxia dibidez. Uh -huh. Edo produktu kimikoa gure gorputzera sartu. Uh -huh. Zenzu azalean jartzen desu krema bat adiez produktu toksikoa dituena, ez pentsa ez, zure odolera dela zer uh -huh. <laughs> Azala zurgatzen di horna goena. Uh -huh. Beraz kontuan dizibili behar, behar dugu gure gorputza ere garbitzera orduan eta, bueno, suposatzen dut ere e, garbiketa kanpokoa izanen dela baina barrukoa jaten dugunarekin eta no, no, no. gorputzu barrua sartzen dugun horrikin ere e, bueno, kontuan dizibili beharko dugula mm -hmm, Bai, hori irakatziko ditugu bi, bi gauzak nola eraman, zen, zu garbitzen bai zuka e, barrutik gorputzari lagundu barriozu barruk hori ateratzen mm -hmm eta medio oberenetarikoa eta salada uhum. Nero gure bueno, gurentzuletako askok seguruenik e, ezakite zer den Euskal Eskola makrobiotikoa, ikusten ari gara bueno, ba, esku horrietan eta, eta udalak ateraituen karteletan Euskal Eskola makrobiotikoa kantolatu dituela ikastara hauek. E, egoitze kontaiguzu labur bada ere zer den Euskal Eskola makrobiotikoa eta eta bueno, zer egiten duzuen Bai, bueno, Euskal Eskola bi urte sortu genuen Tina Sentsioketan, ni nerekidean, uh -huh. eh, berak emango itur da Eta, bueno, gurasmoa izan pixkat eh zabaltzea. Mhm. Uh -huh. Jakindaren Makroteikas del absolutoa, uh -huh. Orangulean gure ikolana nahi egunada gendiari bosi idakatsi beste bizitze, bizitzeko modu bat posible dela, uh -huh. eh, abiatuta havia tuta elikadura egitenen diren aldakete aldaketetatik. Mainan uh -huh. gero ere, pues zabaltzen ditugu beste nolako jarduerak eta eh, eskolarai irekia egongo da proposamen esberriñetarara, pues sendabelarri ni Kastaroa, que eh, soinquetas berriñe eta uh -huh. eta aina gauza, ez. Gure helburuare da edatzea eta... Adaldin badegu ere, jendeak ikusteare, naturalki bizitzea edo ongi bizitza ez dagola da zergatikan kontra behar ongi pasatzeko mm -hmm. eh, adibidez, eta latu argola gure ingurunea. Eh? Beraz, e, bueno, e, tartea ere baduzue zuen e, ikastaroetan eta, bueno, antolatzen dituzuen ekintza guztietan, mm -hmm. ez? -ze, zuen webunean begiratzen ikusi dut ere, ba, e, zera, kanpaldiak eta lakoak mm -hmm. egan antolatu izan dituzuela Zeintzuk izan dira orain arte egindako ekimenik aipagarrienak? Aipagarrien eta alikoa, nuzte, kanpaldia, eh? mm -hmm. kanpaldia, zen hor da Euskal Herriosoko jendea ...kampotik eriturri zandira Andaluziatik, Kataluniatik, Madridetik... ...eta oso gironean, e, gainaia iaz aiez aurpia zeuden... ...go gutzako, hamar aurra asko dira, eh... Mm -hmm. Berro, ...berroita ospertsona ginen, eta hamar horietatik hamar e, aurrak ziren. Eta, bueno, azte oso pasatzen edo... ...pues mendirterak egiten zendabelar akartzen, pisinara juten... E, Ariketak egite osasun txujaten, oso e, ikastaro txotxikiak ematen teorikoak, eta oso polita jendearen e, hartu emanak, ertatzen den erlazioak eta. Uh -huh. Eta ero gustatuko ditzek gukena hemen, pues, pizkatera eskoletan edatzea, e, orako gure ideiak eta filosofia. Eta bueno, eh, social maila begira, pues bueno, hortan gaude ere gausez berrina pentsatzen, baino bakizu gore hongo goera. Bai, eta egokiena, eza. <risas> eh, ni... Ego kia bai, baina bai, no, no, e, poliki jumalga gau, e, gauza egiteko, ez? <gibus> e, lehen komentatu idazu Euskal Eskola Makrobiotikoa bi pertsonen proiektu izan zela, tina eta, tina, eta zurea. Bai. E, nola okurritu zitzaizuen? Nola sortu zen ideia hori Euskal Eskola Makrobiotiko bat bian jartzeko ba, proiektu hori? Bai, bueno, e, biak ikasi e, makrobiotika, bero ni beste hausatzu, tina beste ausatzu, eta beti negoen keskatuta nahi nuela hemen eskola bat ireki zeren gu augusti ikasteko pospentsa gonga uh -huh. e, Europa osoan zehar diru denborazko gastatzen eta posgogorra da eh? uh -huh. e, eta bueno nahi neren nahi hori zan baina nahi nuen zerbait norbaitekin egiten, zeren beti gaude eh, gauza banaka egiten etekina uh -huh. bakari begiratzen eta makriotikanea egertatzen da hori, Gizakia gara eta betiko leia hori eta niretzako erronka batzen norbaitekin partekatzea proiektu hau. Uh -huh. Eta nere irakaslea Lisboakoa santzia mia sauten escabado, su jatorres de su no? eta es el bueno, va a ba, no haber revilla. De tu unión y 69, propuseme una reunión. Bai eta aurrera. Uh -huh. Eta Euskal Herrian makrobiotika hitza aipatzen denean, jendeak badaki zertazari garen edo ez handia dago oraindik. Euskal Herrian mugimendu handia dago, eh. Mugimendu handia dago gertatzen dena ere, e... Gauza gustia bezala dauka lera aurpegi eta bere gurutzea. Orrun uh -huh. makrootika keri ezanduen ni ezatu nahi behar bere aurpegi edo alde beltza. Uh -huh. Eta horrek jende asko ere urruntarazten e, du. Baina bueno, hores aiartzenagira e, argitarbi uste jendeari makrootika bisitzeko modu bat elikadura motas berriena daela makrootikaen barruan eta denak ez dira terapeutikoak. Uh -huh. Eh? Zer, bueno, ere azta kerederak egin dira makroetikaren izenean <laughs> Gauza guztia bezala Hori ba, da, suposatzut beste arlo batzuetan bezala Bai, dena, gizakia gara, eh? uh -huh. eta ikasi barregu denetarik Horrean, uh -huh. bueno, guretzako ere erronka bat da hori eh? Ikustea, jendea, jende gaztea, adinguztetako jendea Baduela makroetika praktikatzea, inyongo arazorik e, izan gabe Sozializatzeko arazorik izan gabe Gero uh -huh. E, demagun gure entzuleetako baten batek bueno, ba, interesa duela makrobiotikan eta bueno, zuek Euskal Eskola Makrobiotikoan garatzen duzuen jarduera guzietan e, berri hozarrin eginen diren ikastaroetaz gain mm -hmm. en, Zer egin dezake pertsona aurrik nola jo dezake zuen gana, nola jarri kontaktuan zuekin? Pues gure blogetan begiratu dezake Eta guri mil bat idatzi da telefonoz e, deitu mm -hmm. Zer, e, aipatuko ditugu agian e, bai. elbideak eta telefonoak? Bai, pues, e, baitu gui du blog Bada egoitzgarro.blogspot.com mm -hmm. Bestea da makrotina.blogspot.com Eta beste da, euskal eskola makrotikoa.blogspot.com mm -hmm. mm -hmm. Hori bide bat online zuekin kontaktatu nahi duten entzat? Horiak Eta telefonoz pues, behatzi lau sortzi, berrogeita mar, lau bi, sei behatzi. Bederatzi, lau zortzi, bost, zero, lau, sei, bederatzi, hortxe beraz Euskal Eskola Makrobiotikoaren e, telefonoa, eta baita lehenai batu ditugun e, blogak ere. Egoitz garrro, mi esker gurean izateagatik, zorte hon, datozen ilabeteetako ikastaro hoietan, eta baita Euskal Eskola Makrobiotikoan antolatzen dituzuen jarduera guztietan ere. Ezkerrik asko benetan. Zuei. Aio. Benga, ur.